Cornelia mâna dracului. Oh, ne-am lipit spinarea de un mare început. Ne este frig până și în cerul gurii. Și ce speranță poate fi întoarcerea aceea? Degeaba atragem la mal, spălăm cârba, ne legăm părul cu mătase albă. Aș vrea să știu cine, în afară de noi, ar mai călători pe frigul ăsta, numai în maiuri, cu biciclete desenate pe ele, numai cu bălățări de aramă, și cine s-ar mai vârâ, sub covor, să a discut acolo, chestiuni de navigație? Ne zgribulim în noi ca într-o vizuină cu aripile bretele, cu milioane de scoici mărunte pe ochii noștri care funcționează. Și ne gândim la surdonutul care știe noi un cuvânt și rîde fiindcă nu-l aude. Tu, coțofoană, te tăvălești în fața noastră, te antrenezi în baltă până la genunchi. E ca un fel de vis, n-avem nici câine. Asta e puțin în profil. Să mă uit cum fumez, să mă apuce mila.